Марина простить мене, і коли треба, я її прощу. Але світові не прощу. Я йому не прощу того, що він готує війну моїм синам, позбавляючи їх батьківського благословення, яке, можливо, зупинило б їх перед тим, як брати людину на мушку. Мої сини будуть убивати, це я знаю. Світ досягає своєї мети. Ще років п'ять поникаю, як скажений пес з ланцюгом. А тоді сини відмовляться мене розуміти. То де ти, га? Пересидів кілька днів у селянина на висілку коло Жишків. Біда? Пропасть. Села повстають, тобі треба побути на сходках, не хочу забігати наперед, діло покаже. Та якби там не було, треба ламати, треба добуватися до паганського нутра. Нас закують, другі піднімуться. Нехай дивляться з усіх тхараїд, як Галичина відстоює свої права. Ви це оближте, надивилися досить. Тут або скинути пута, або вмерти. Та так, за першим разом до зброї доводити не слід, але згодом розмелимо гарнізон на Трину. Підберіть друкарів. Є прокопику, дай, аби були на папері, і завтра хоч відозва, хоч газета вийде». Він перейшов на то нижче і почав якось поважніше. Люди поспіль прості, самі так не вкладуть, а допускати будь-кого не будемо. Навчені. Давно чекаю, коли стану потрібний. То з Богом, сину. Покуцький підтримав мене більше, ніж хлопці, з якими я вчора мав бесіду. Старий не дивився в криницю історії і не поклав на виступ рожевих сподівань. А вчора я наслухався казок. Мені не хотілося доводити, що перемога залежить від звиродніння правителів. Тим часом у Галичині ще складніша ситуація. Завойовник може розжиріти і звиродніти, але він завжди опирається на військові дружини, які почувають себе гостями. Це серйозна обставина. Найслушніша нагода була, коли повернувся загряда. Офіцери були стомлені світовою війною. Гостей ще не запросили до столу. На цю нагоду упустили ми. Одразу від Покуцького я пішов до психіатричної клініки, де працював Грушевич. Під лікаревими очимами синіли підкови. Ще трохи і ночувати звелять, поскаржився він. Тяжко. Бувають дні, коли не справилися 500 лікарів. Вийдуть вранці газети з повідомленнями про прикордонні сутички, немає значення де, на заході Європи, в Африці чи Азії. І нема ради. Поливуть тисячами. Мабуть, тільки в психіатричних клініках можна повністю збагнути, як війна пошкодила нервову систему людства. 80% – несповна розуму. Ходять, живуть, працюють та досить у газетній інформації про перестрілку і починають блудити розумом. Тому, Прокопе, вибачте, я відпросився ненадовго. Ми стояли в коридорі клініки, мимо нас безперервно снував людський потік. Обличчя опечалені, збентежені, сквапно пов'язані шалі, незастебнуті влащі куртки, нечищене взуття. Мені стало страшно при думці, що ці люди розмножуються. Від цих психічно неповноцінних батьків і матерів народжуються діти з задатками садистів, наркоманів і недоумків. Якщо життя не нормується – з них можна буде вербувати головорізів, проституток і работоргівців. Вони торгуватимуть собою, чіплятимуться за будь-які ідейки, аби себе виправдати. Примарна війна все людство перетворює на стадо. Нарешті я відкопав у архівах повість, сказав Грушевич, здав до друку, а спогади про кривов'яза всюди бракують. Що таке? Побачивши, що мене схвилював нескінченний ланцюг хворих, Грушевич теж задумливо став вдивлятися в обличчя. Ви не читали сьогоднішній газет? запитав він перегодом. Ні. Опубліковано повідомлення, що в Америці винайшли нову зброю, він нетерпляче переступив з ноги на ногу, даючи зрозуміти, що йому пора йти. Я попросив у нього рукопис спогадів про кривов'яза і попередив, що над рукою лише. Найгостріший уривок Впевнений, що вся ваша праця Колись побачить світ Тішив я Грушевича Вона ціна вже тим Що спогадів про видатних людей Ми взагалі не маємо Таких людей переважно